Kapitola 17. To v Ježíš i pozdvihl oči svých k nebi a řekl Oče, přišlať hodina, oslavíš syna svého, aby jí syn tvůj oslavil tebe. Jakož si dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž si dal jemu, život věčný dal. Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista, já jsem oslavil tebe na zemi, díloj jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil. A nyní oslaviš ty mne, oče, u sebe samého touž slavou, kterou jsem měl u tebe prvé nežli svět byl. Poznámil jsem jméno tvé lidem, které si mi dal světa. Tvojiť byli a měj si je dal a řeč tvou zachovali. A nyní poznali, že všechny věci, které jsi mi dal, od tebe jsou. Nebo slova, která jsi mi dal, dal jsem jim. A oni přijali a poznali právě, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi tím neposlal. Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, nebo tvoji jsou. A všechny věci mé tvoje jsou. A tvé mé jsou. A oslaven jsem v nich. Již pak více nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já k tobě jdu. Otče svatý, ostříhejš jich ve jménu svém, které jsi mi dal, ať by byli jedno jako my. Dokud jsem s nimi byl na světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém, které jsi mi dal, zachoval jsem a žádný z nich nezahynul než syn zatracení, aby se písmo naplnilo. Ale nyní k tobě jdu a toto mluvím na světě, aby měli radost mou plnou v sobě. Já jsem jim dal slovo tvé a svět jich nenáviděl, nebo nejsou světa, jako já nejsem světa. Neprosím tě, abys je vzal světa, ale abys je zachoval od toho zlého. Světať nejsou, jako já nejsem světa. Posvětiš jich pravdě své, slovo tvé pravda jest. Jakož jsi jim neposlal na svět, i já jsem je poslal na svět. A já posvěcuji sebe samého za ně, aby oni posvěceni byli v pravdě. Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich, mají uvěřit ve mne. Aby všichni jedno byli jako Ty, Oče ve mně a já v Tobě, aby oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno jako my jedno jsme já v nich a ty ve mně, aby dokonání byli v jedno a aby poznal svět, že jsi tím mne poslal a že jsi je miloval, jakož miloval mne. Otče, které jsi mi dal, síť, kdež jsem já, aby oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal, nebo jsi mne miloval před ustanovením světa. Otče spravedlivý, tebe svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal. A i ti to poznali, že jsi ty mne poslal. A známe, jsem jim učinil jméno tvé, a známo učiním, aby milování, kterým jsi mne miloval, bylo v nich a i já v nich.